Тут пролунав дзвінок у двері. Джис розчинився в повітрі, а до вітальні ввалився Сіріл, випромінюючи невтримну радість і веселощі. «Во, старе, старий, старий!» – сказав він. «Мені потрібна твоя порада. Ти ж добре знаєш мою роль, так? Який костюм мені вибрати? У першому акті дія відбувається в готелі. Час – три години дня. Що мені одягнути? Як ти думаєш?» Я був абсолютно не в настрої обговорювати з ним деталі чоловічого гардероба. «Е, «Краще поговори на цю тему з Дживсом», – сказав я. «Чудова думка. А де він?» «Думаю, він повернувся на кухню». «Тоді, може, я подзвоню йому? Ти не заперечуєш?» «Валяй!» До вітальні безшумно увійшов Дживс. «Послухайте, Дживси», – почав Сіріл. «Мені потрібна ваша порада. Річ у тім, що...» «Привіт, хто це?» Тут я помітив, що слідом за джисом у вітальню зайшов товстий хлопчик і з таким виразом обличчя дивився на Сіріла, ніби його найгірші побоювання підтвердилися. Запанувала тиша. Хвилину дитина уважно розглядала Сіріла, а потім оголосила свій вердикт. «Риба!» «Що-що?» – пантеличено вигукнув Сіріл. Хлопчик, якого, мабуть, змалечку привчили говорити правду і нічого, крім правди, охоче пояснив, що саме він має на увазі. У тебе обличчя, як у риби. Це було сказано радше зі співчуттям, ніж з осудом, що, як на мене, було благородним із його боку. Я, наприклад, коли дивлюся на Сіріла, не можу позбутися думки, що відповідальність за таке обличчя головним чином несе він сам. Уперше в моїй душі прокинулося тепле почуття до цього маленького правдолюба. Ні, справді, розмова починала приносити мені задоволення. Пройшло кілька секунд, перш ніж до Сіріла дійшов сенс сказаного в устами немовляти. І тоді ми почули, як закипіла кров Басінгтон Басінгтона. «Дідько мене візьми!» – вигукнув він. «Будь я проклятий!» «Я б не хотів мати таке обличчя!» Продовжив хлопчик із підкупливою щирістю в голосі. «Навіть за мільйон доларів». Він трохи подумав і подвоїв ціну. «Навіть за два мільйони доларів». Що сталося після цього, я точно описати не можу. Але події розгорталися з приголомшливою швидкістю. Здається, Сіріл кинувся на дитину. У всякому разі повітря явно наситилося метушінням рук, ніг і невпізнаних предметів. Щось сильно вдарило мене трохи нижче третього гудзика жилета, і я упав на канапу, втративши інтерес до того, що відбувалося. Підвівшись із попелу, я виявив, що дживси з хлопчиськом уже ретирувалися з поля бою, а сіріл стоїть посеред кімнати і сердито хекає. Вустере, звідки взявся цей обурливий нахаба? Уявлення не маю, ніколи його раніше не бачив. Я таки встиг зацідити йому пару добрих, перш ніж він утік. Послухайте, Вустера, цей хлопчисько сказав одну дуже дивну річ. Він заявив, що Дживс пообіцяв дати йому долар, якщо він назве мене... Ну, словом, скаже те, що сказав. Мені це здалося абсолютно неправдоподібним. І з чого б це? Так, мені теж це здалося дивним. Навіщо це Дживсу? Мені також це незрозуміло. Яке діло Дживсу до того, яке у вас обличчя? Вірно, сказав він, як мені здалося доволі холодно. Чому? Не знаю. Гаразд, я поскакав. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Приблизно через тиждень після цього дивного інциденту мені зателефонував Джордж Кафін і запросив на прогін вистави. Прем'єра «Запитаю тата» мала відбутися наступного понеділка, а зараз це щось на зразок попередньої генеральної репетиції. Попередня генеральна репетиція, пояснив мені старий Джорст, це те саме, що й справжня генеральна, але зазвичай закінчується далеко за північ. І вона навіть цікавіша, ніж справжня. Час прогона не обмежений, і всі учасники вистави, які перед прем'єрою завжди в сильному збудженні, мають можливість висловити все, що вони думають одне про одного. Коротше кажучи, задоволення отримують усі без винятку. «Про гін було призначено на восьму, тому я підрулив на початок одинадцятий, щоб не надто довго чекати». І виявився правий. Джордж ще стерчав на сцені і щось обговорював із якимось типом у сорочці. Поруч стояв ще один у величезних окулярах із круглим животом і абсолютно лисою головою.